«А що ж, від неї можна сподіватися. Вона нервова і трохи романтична», – думав він. «Цілком, отже, можливо, що вона надміру глибоко переживає. Що і соромно, лячно. Що вона зрештою втекла, але ж повернеться». «Ах, любенька і дурненька», – думав він далі вибачливо. «І щоб згаяти час, почав прикидати розумом, що і сказати на заспокоєння, коли вона нарешті заявиться після мандрів додому». Що ж їй, власне, сказати? Передусім, що її поведінка, коли вона справді така, як він розумово припускає, є наслідок непоправного виховання. Динна річ, але незважаючи на добродійний вплив революції у цьому напрямі, сучасні дівчата якимсь робом зберегли рештки старосвітських поглядів на взаємини з чоловіком. Як на щось непристойне, ганьби гідне, згори заборонене, однословно грішне. З цими суторелігійними уявленнями, з цим реакційним культом незайманості виховання, мабуть, не провалять достатньої боротьби, полишаючи сучасну дівчину під владою смішних забобонів. Ах, якими ще феодали, зітхав Славенко, плеточи свої думки. А ще гірша є справа, коли до загальних хиб виховання долучаються хиби вдачі, що посилюють чинність перших. Дівчина романтична і наївна, має нахилше прибільшувати вагу свого дівочого становища, зв'язує із порушенням його поняття про якусь безповоротну втрату, але заразом оповиває це порушенням мріями і надмірними сподіванками. Тому незрідки зазнає розчарування, а найголовніше викохує в собі жах перед дурними нормами минулого, шкідливими за доби раціоналізації життя і здійсненої в нас цілковито рівноправності жінки».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 І поволі підпадав розволіклому смуткові, ніжному жалеві за вчинене, за недоладне виховання дівчат і за всю нікчемну систему життя з його нескінченними болями. Ніби й справді нас заклято, думав він печально. Цигарки його були вже всі спалені, і Славенко, зрештою, сів на ліжкові, схиливши на голову руки. Він не вірив, уже, що Марта може вернутись не тільки зараз, а й будь-коли. Вона здавалася йому навіки втраченою, назавжди недосяжною, крихким приводом його минулого. Мені лишається тільки піти і теж не вертатись, думав він. Є щось не людське в тому, щоб далі не бачитись. Вона це зрозуміла, у неї велика душа, але мушу попрощатися з нею, мушу їй написати.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 Щось торкнулося його плеча, і він поволі повернув голову. Позад нього, в пальті й капелюхові, стояла бліда якась незвичайна Марта, що тихо ввійшла за його спиною до кімнати. Що ти робиш? спитала вона ледве чутно. Писав тобі листа, так само відповів він. Юрчику, я нічого не розберу, в мене все переплуталось. Я люблю тебе, сказав він. Вона дивилась на нього, немов перевіряючи. Тоді він промовив хрипко: Не віриш, я пішов би назавжди, коли б ти зараз не прийшла. Але дівчина вже оповила його. Не підеш, шепотіла вона, ти мій.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 Кооператор поволі підвівся і широко позіхнув. Та ні, приліху це трохи задрімав. Завтра ж рано вставать, на шепетівку їду, за тим ділом, що я казав, ти знаєш. Він знову позіхнув і додав: за роботою, може, який червінець, я вже зовсім собрався, там тільки харчів завтра вкинеш. Я завтра теж раненько встану, мовила Тетяна Нечипорівна. Може, їсти хочеш, пиріжків зо три зачерствіло, так я взяла. «Ні, ми з адкою борщем повечеряли», – казав кооператор. «Оставалося трохи, так я на примусі розогрів. Розмовляли вони пошепки, щоб не збудити дочку. І цей стриманий шепіт надавав важливості їхнім словам. Та й насправді речі, про які мова була, здавались Тетяні Нечі вельми значущими. І в її запитанні, чи не голодний дружина, було багато щирого почуття і властивої її лагідності».